دین که خزنانه بغیر متسبب بغیر دا هغه کارونو نا اچای کلې دي هغه کار هغه نه دیکھلې او دو ته نسبت کړي هغه سړی او خزل تکلیف او zarar سه پاغه اخفکې مؤمن بنده خفکې مؤمنه اغه کار دا رینه سادرشه وینه دی اونه غیکلی ندا و غی متهم کئ اغه بدنامی نودا موغسلو خودو ته سره تکلیف دی قران دا غی په بارکه فیصله وکلا فاقد احتملو بوتا نو و اسمم مبینا تا چا چا غی ته نسبت غلط کو اغی اغی کار نده کلی نه نده کلی او دو تا نسبتو کده اغی نده پورت بار کده بوحتانن دزان ندرو بوحتان دا سه دروگ دی چا غا دزان نجور شوی وی واسم مبینه او گناه کاره دون دا دے دے دا دا دو نہ سخت سزا ده داصف گناه مبینا صفد گناه د اسم ده داصف گناه چې بالکل پړاګلا صفاده هغه ګناګار نو ودو ګناګار کو هغه ته تکلیف نو پکاره دوته تکلیف ورساو کارا ده هر چا د طرف نه پاگل تکلیف ور کو نفقت احتملو پهتان او اسم مبین اغه تکلیف اغه په هر ته رقه باندې وی کپه طریقې د لعنت وی کپه طریقې درد بد وی کپه طریقو د کنزلو د عاصد د اغه یوسو نشان دی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 فسق و اشلولو تا دا اللہ احکام شلی دا اللہ احکام شلی نو کنزلو بانی دا اللہ د حکمونو اشلولو او دا اللہ دا دیند بارکیدولو سبب گرزی وقتالو کفرن او وجل دا یو مسلمان بندا به غیر دا سجرمنا سره پی کم خواهده سیگی کفر تا دا دا عمالو دا کفر, کفر ندیم او بازي خيره بازي بدويل اغه جایز دي اغا الله پیغمبر پخپل خيره اغه خلقو ته کړی دي لعنتی پیویل دې چاغه د لعنت او د خیرو قابل خلق دی او چکه قابل نی وي یا ساده داغه بدنامي داغه رد به رد بدويل داغه لانت لګل دا سخت جرم دی حدیث کے راضی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یکونون اللعانون شفاء ولا شہداء یوم القیامہ نبی علیہ السلام چا چاہ لعنت پچا باندے اولے گا لعنت یعودہ سے خیرہ دا چاہ پاک خیرہ بانے انسان دا لا نجدہ کیا الله نلد کیا لا یکونون اللعانو نبوی اغلانت و انکی په دنیا کې پبل هغه قابل ده شفارس نیوی اب قابل ده گواهی نیوی پرز د قیامت کې اوسمن سوای و په لعنت شي زنان غسشی نلورتوي گور توي بچتوي و په انسان بل انسان تا خیرے چکے و پا لانت و تو لانت دی پتا پیغمبر پا کوئی چچا پچا لانت اولے گو در انسان قابل د شفارس نشي جو لے رے انسان قابل د گواہ نشي جو لے رے پورا دا قیامت کے نبی علیہ السلام و لا تلانو بلانت اللہ الله لانت موائ تاسو موائتا سو پيوبل لانت الله باندې ولا بغزب ولا بال نار او مپيوبل غضب لے گئے ميوبل تا په غضب شي وي الله دې په غضب والا وي کنه وي الله دې په غضب کا ولا بال او انپور باندې وي الله دې ور کی واچوا الله دې ور کی وسيزا پیغمبر په او الله تعالی anu بلانت لاي ولا بغظبي ولا بنار اخر بنکه چا غدور وي زکا ورو دا دخواسو د چانره دا د رب عزت نه دي او ترزور د الله کار دي دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته بیان کړي لېسلمو منو بالتعانی وللعانی وللفاحشی وللبذی نن په مسلمان کی جزان ته موږ مسلمانان وایو ما موږ ځان ته خلق وایو نو د رواج سيزن او ریواج په من کې دی نبی علیہ السلام و, و د کامل مومن شغوا لرون کې پیوبل باندې توان ویونکی پیو بل باندی سو پیو بل ال بانی الزام لگئی توان لگئی بد نامی لگئی ویلک فلانے تالی دلے ویلی دلے خوی میں ندیکھو خلق وینو دیو جنا فکل المسلمی علی المسلمی حرام پیغمبر پاک هر مسلمان پا بل مسلمان باندې داغب بیزتی حرام آیا دمو و مالو ويرزو داغوینو ټول حرامه دا داغو بزتی حرام دا بیزتی پاغه حرامه دا رنگي داغ مال پاغه باندي سئقول حرام دي دا رنگي پیغمبر پا صلی الله علیه وسلم په باجی سپړونو کې نبی عليه السلام روانو یو صحابیدے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ويمنګ په بازي سفر کې د نبی علی سلام سره موږ روانو په سفر باندې پاګه سفر کې موږ صدا یا وخذ انصارو نهم و چا په خپل سر لې پوښ باندې سوره وا لو اغه خپل اوښ نو فلعنتا فلعت ها لو هغه خزي پغه اوخه باندې لعنت الیغا و په لعنت شي چا خشا خیره وکړه اگر زنانا چې پخپل اوخه باندې سوروه نو شلله هغه خپل اوخه حدیث کې راځي فز جرات فلعنتا هغه ته زولا نو په تیزولو کې هغه زنانا د خپلې سولي اوخه ته کوم خیره وګړه لعنت و په لعنت شي تیزجا پس امعذ الک رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا خرہ پیغمبر پاک او رضا د خزنه د لعنت پیغمبر پاک سووی نبی علی سلام خوما علیها وضع فانها ملعونه ای خلق ای قافله والو چه سرلی باندې کم شپرو ته داته را والي او دا سولی دا غسه پرې بغیر د بارا نبا په بار کوی نبا په شه وړي حضور ما عليا وضع واخلي اغه سې ته پدې دا پاسه پروته وضع او پرې دی د سولې لرا بغیر د او خلرا بغیر د سولې نه سو لبا پدی من ازکا فا انا ملعونتن بشکا پدی اوخ لانت لگلی شویده فا انا ملعونتن بشکا پدی اوخ لانت لگلی شویده غر غزا تروانواء جحان لروانواء نبی علیہ السلام وید دا سولی پرگیده ایم ای او دا اسولی پی مکوییم ننه سخت اخیره ولی ها ار اصحاب وی چې ما حالت د دا اسلیدا داسره ته معلوم ده د غزا حالت د سفر گویا کز اوس د پیغمبر صدا په سفر کې روانه موځ ما مخې دا خبره کوي او هغه دغه سره پروت هو دا لاله خیره ده دی ورنا دلالت ویلو نن زمونږه په خلکو کې دلالتونو خیره وګوره بل حدیث کے رازی آغاو ایمنگا پا یو اوخا باندې سا سامان ایخیو باج سامان دا قومو آغا آو اوخا باندی سامانو یو تنگ زیر آگے پا غار پا غرونو کے سراخ رالے سرنگ رالے تنگو از بصورت بن نبی و جبل بهم کے رازی نبی علیہ السلام قتل چزیں تنگ دے دو گرونو منزو او پا غیخ سلیبانی سامان پروتو لفقالتوی خذ حل فقالتوی دیخزی وی حل تلوارو کا شلل اغ اخی لرا اللہم ملانا یا الله لعنت الگا په دې سر لای باندې چدا تیزنځي خزي وی اللهم لعنها یا الله لعنت الگا په دې سر لای باندې چدا تیزنځي نبي عليه السلام واور اوریدو نبی عليه الصلاه والسلام چې و اور نبي عليه السلام سو لا تصاحبنا ناقتا عليها لعنت لا توسه احب نه ناکتون علی لانتون روایت را نبی علیہ بیالی سلاتو سلام ملګتیا ب کوې من سره هغه اوخا غ فملګرتیا کې به ننج من سره هغه اوخه چې پاغه سرلی بانندې لانت ویللی شوي دی د د طرف د لانتالله که زناور دی دا ام داغې سره سفر منه که لعنت ويلشوي پاګایبان بو جولل منشو لعنت ويلشوي پاګایبان سودلیک اول منشو نو چکور کی په یو بل لعنت ویلشی وا په لعنت شي وا په غضب شي په بچوي په خزو په مور مور بچو تاوي نو دا غي سره په کور کی وخت دی ډول څنګه دی روڑا ها سفر حالت ډېر سخوي نو سفر کین نبی علیہ السلام هم سروا عمل ګټیا نه کئ نو چې پکور کې د سده یو ته په یو بل غضب لګی مقصد مداده کلمات سجروی حل د پارا د شلولو ملکتیه منشو سفر منشو انو زمنګ حالت وګړه هو نبی علیہ الصلاتو و سلام چکل ایو انسان خیره کوي چاہتا د لانتا وی پا لانت شد منگل دادي دا دی چخپل ما شماان منگل پکار دا دی چخپل زنانا منگل پکار دا دی چخپل کشران منگل پکار دا دی چخپل مشران منگا سئی کو دا دی سیزنونا منگا منکو چکل بندا یو بندان لانت پایوسیز بانی اولی گی بندان نبیار پایوسیز بانی اولی گی. ازالا نشئ ان صادت اللعنت الى السماء ما خبرته سوچ کو کلا چی یو کس په یو سیس باندې لعنت لريږي کار انسان وي کار حیوان وي کار خو یو کبدوی و په لعنت شي د صالحو مت دوبه یو نوک صفالوده حزا نو اغه لعنت خیره برخيږي چه برا حدا پوری لالشی اسمانونو پوری لانت خیره فتوغلقو ابواب السمائی لو دروازی د اسمانونو بندی شی اگی بر دونها برنشی خطے چورلی برا دروازی ٹولی دا دا اسمانونو بندی ری سمتابتو الالارده فتوغلقو ابوابوا دونها آد لانت خیره د غزب خیره کا تراشی اس... کم زمکه زمک تا خاچه زمکه تراشی نو فتو غلق ابوابها نو زمکه دروازې بندشي لا نتا نبرزي او نختزي دروازې بندي سمتا خذو يمينا وشمالا بیا د داغ لانت چچا کما خيره کړي د چاته نو داغ نخي طرف ته وګرځي داغ نه ګس طرف ته وګرځي او دې په قياس کله مخ کې ورستو براغه نشیخاته دروازه بند دي کته نشی کوزې ده تحت لا دی دروازه بند دي خيو غستا لم تجد مس حدیث کداجی کلا چا غلانات او غضب خیره زه او مومین خي طرف او نگس طرف تا نه مخ کې او نورستو او نختہ بیا از خل په دې کې چولي خیره لانت خیره ګر چولي غضب چولي رجعت الی الذی لوینا واپسی دغه خیره د لانات اګکستا لوینا چې پاغه باند لانات ویل شوی دی چې په چا لانات کاغ شوی دی کاغ انسان دی نو پاغه کې کزې ای چته او ته خیره کړي دا نو پاره باندې اوله لانت اغه لعنت یک زمات خلینا لانت خیره او ته دا بر نشخته دروازه بندي حقا نشرا له دروازه بندي خيو غست رپته زم ما خی... خیره چړلي خيو مخيو رستو چړلي زې ملاو نشو نبي اچما چاته دا خیره کړي که پاره کې د لعنت او د غضب زې نو اغه باندې اولګي رجعت الذي لو عنا چه پچا لعنت ويل شي وير فئن كان اهلا لذلك كه وي د دلالت نو پاغ اوليږي وا الا رجعت الى قائلها هو كه پاغ کي اغزه نه دلالت د اسه دغري نه غلطه خبري کي دي غضب او د لعنت اوغه د دي مستحق ني نو واپس اغه خير اغه چا پاشه د چا دخلي نو تللا پاغه باندې واپس او سوچ وکاله تیچدا کم خیره کې کم لعنت له لې کم غضب له لې نو ګور برخ را ضروره حته نزيخي او ګس طرف ته مخ ته ورسونه ریاچه سوق مستحقې کده بچې ده کده خزا ده کده ولو کې ده او کده غد نه پاغه او لګي نو ک پاغه کې زنه نور پتا بلګي نو ولي کور خرابې ولي معاشره خرابې ولقل گاونډي خدابه نو چلانت پاغ اورګز نو سباتم شرمنده کیږي دا کی سره دنیام تبا و خرم تبا نو مغ لا پکار دادي دی چې د دې زونو مغ تیر پریسو مخو چې نس خدای دې په غضب کوي دې دې په لعنت کوي او بیا خزه خزه خو ماج معمولی الکشید اخپا او کوږي غواشه و په لعنت څو دې کا په غضب کا نا بس وی الله تعالی روخه الله دې هدایت په لار روان کا چې داګه نو دا خندا چې چا د خیره کې لعنت و غضب و والله دې د تسملاره وه الله دې دې غلطو سې زنوناسه د زمانه منکا بچیا بس خو خبره کې اوسل دا دعا قبول نشي اخیره یې سنځي او سوچ وکړه خیره سنځي کغه زب دې کلاند دې چولې نه باراو نه کتا نه خيو نه غساو نه مخيو نه یا چې چاته کلی پاگلگی یا چې چاته کلی پاگلگی بس اس په لاسو سوچ وکړه نو یا چې چا وی وکافرا وفاسقه دا هم حدیث کې من راغلی ند یولیاوسله نسبت دین کې یو سره بل سره دیتاد بدې یاد کفر دا دې کافر ده دا دې لوی سیکر وي سیکه مال ستنه خو سیکه مخاده وي کله زما معاشره کې راشرې زیات ته د سیکا نو خيره کوي وي ملکه تګې یاد نه ګیره خو د سیکا نو ده ګیره خو د چلوه ده د دې بل دا ګوذا کوي وي مال ستنه په سیک ستانو ویندوه د ویندوه سکه وکافر پیغمبر پاکوي نسبت مخوي او سړی ته د بدوي له غلطو خبرو د کفاره د بي دي نه ولي کدا خبره ته او کیغه تا ته کافره ته ان دوی ته سکي لو تفلانې نو پیغمبر پاکوي کپاغه کې زه ددي خيري وي د دې سيز نو پاغه فتو د کفاره د سکه و د هندو او کاږي دا غزنی نه ناغه فتوا واپس کیږي هغه چاته چا دخلي نه اوخللا ریا پاگلگی یاد هغه نقصان کې کوي هغه کې زه نه او نور را پتا تزان ته نسبت د سکه بیا د سکو د هندوکې هم بعضو زینو کې نبی علی سلام لعنت جایز کړی چچا کې زید لعنت وی مکه بخاری مسلم کې روایت راځي نبی علیه صلاة و, و لان اللہ من زباہ آل غیر اللہ لانت دالا دے پہا غچا اللہ اخبرانت ویرے لانت منکر پماؤتا چه آغلتا مناسب بن رے کم جے کچھ لانت مناسب وی آلتا اللہ پا, پا لانت ویرے لکہ قرآن کیا لہوی اللہ لانت اللہ اعلا الظالمین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 دارنگی نبی علیہ السلام لعنت ویرے پچابانے لعن اللہ من غیر من آغا الارض لعنت دا اللہ دے پاغا چا چاگا بدل کو خراب اکلا پران اکرا اغا نخ دزمکے اغا پولا دزمکے اغا گٹا دزمکے اغا بنیاد دزمکے اے دازمہ استا پولا دا دازمہ حد دے نوما حد دا ختم کو او اغا پولا اغا گتا اخوا لاله ما د بل حد میوا اغه چکه مپل زما اوستا مسکه کما غټوا اغه غټه مالر اکره ما غټه خواکلا تاداو می اخوا بنیاد می اخوا کو بیان کئ یو شو نزدیشو مړو میوا نا وتغلیش رزکی کیغه تو خو غټه مکه کې خپل حد سے واکه خو دې خوستا حالت د الله د طرف نو ګورا نبی علیہ السلام تعالی لعن الله الله په لعنت ویله په چا من غیرا منار الارض چا غا بدل کلا نخ دزمکه دز چ کما نخواد دکور دز چ کما نخواد دپټی دز چ کما نخواد ددکان هغه بدل کلا حدود اقراس کړه لاله په الله غه انداشه ډیل جاتی رو رو نخ بدلې ها ګاوړ دې ګاوړ دې بدله د لاري منو یا خوشا سړی یا وړې دال په کې چا دا وستې سرکاري مخکشي منار الارض لعنت ته حق دا رنګي ها الله پیغمبر پاک ته لان الله هو الله لن الله آ کې لربا سوتخولون کې څ سوک سودو مامله چلای سوک د سودو کاروبار کای د س پو په پروګرام کې چاله پیسې وررکي ا هغه لیکل کوې د س به ما ملکې د چاکګی کوئ د س به ما د چا زمانت کوی د س به ملکې د چاټ ل کې د س بما ملکې با رال خ پهې شیک دی نو الله الله اواکې لرریبا الله و زما د زمان دا طرف نلانت دے پاغا چاچا غا خوری دو صد مال د صد پا معاملہ کی شرک دے قرآن د صدی دو پار پینزا دفئے پا یو جاکی ذکر کئی صورت بقرہ کے یو دفا دو صدی دو پار قرآن نه اللذین یقومون کما یقوم اللذین یتخبتو شیطان من المسے سودی باد قبر نه داسه پاسیګی لکه پشان دی لیونی لیوانه بندچی دخلی نزګونه جی په بد حالت وی خو بد نه پیجنی خلی نه کیا زروانی بیا پر یو جی نو سودی باد قبر نه په حالت کې پاسیګی اوس ګور ورورا کدا حالت د خوخی لوچ سکین او قوا او کنا د عادت لیوان تو حالت دی نه خوخه ربیا سود مخ <مخورة> مخو یو دارنګي د سود ګن سزا ګانري بل سزا ایداده فإلم تفالو فازنو بحرب من الله ورسولی الله وې دا خلق تاسو من نشوې د نه تفالو ت ها ک تاسو تنته معنا کوي لو فعلم پښه په اعلان کولو زما زما پیغمبر سره په جن سره کم یو انسان چې سوت کوي الله وې د زما زما پیغمبر سره اعلانې جن کوي ما تمپتونوي په جن کولو سره زما پیغمبر تمپتونوي د جن کولو سره سو جنګ دې شالله سره د جنګونو چې هغه تباہي سره وانيو موږ جنګ الله سره او جنگ کول نشي یو متبر سړی دی اے یو ذمہ دار سړی دی او یو سیر دی نواب دے د علاقې وډر دی هغه سړچیل هغه سړچیل کولای شي نو دا غو دا غو یو ګنټه د جنگم نه نو سپېړم نه دي نو مو د یو د حد د یو د سکند جوابم نه یو او الله مستقله فیصله کوي چې سوک سود کوي نو اغا ما صدر اعلان جنگ فازنوا بحرب من الله ورسوله اعلان جنگ سودونه روان دي ورشي ویلک پیسه بدر کوم یوره په میاش کې بده پیسه مال لز روپۍ راکې اره څنګه یک غټه کو تاوان سپاږې مې کا مال راکې بس نه تاوان مانم غټه مانم ته باید دا خو کوروونه ایسم راځې مسیبتونه به راي یاذاابونه به هم راځي کاوونه کله نه نه تاوان نهم تا نهې دا سود دی ګته او شیکې به دوه هغې معام لکه تیک شوه یا نن سبا چې دا د انډر پولی دا پروراامونه کم رواندي دام د دا سود ی نظام دی چې د پروګرام واې دغ نه بیاغپغ باې بیا خرڅ کې په ن د بیا واې پهغې دا دام د دا سود قسم دی او مااض ک کوې خان اور خپردا اعلان جنگ کئ سړې دلی ونی په شان پاسي حدیث کې راځي نبی عليه الصلاۃ والسلام میراج پشپ زبر لالما مات الله ډیر سو خودل ماته داس خلکو خودو چاغړ ډیر غټ پټو چاغې به اورېدل بیا به پری وتل ګډ ډیر جات غټ وی په ګډو کې غټ غټ مارا نو حدیث کې کس نه بیانو زما کې سو عادت نه او کوم زوري حدیثم نه بیانوم سیاهه حدیثه زبوخاری او د مسلمي نبي عليه صلوات و سلامي ز چې بر لالما ماده سے خالقو لیدو چ په ګډه کې غټ غټ مارانو ډېر غټ ګډو والا خلق چ پره او تلبا نبي ابا پره پدري دلبا پره او یعنی يعني په ولاله ټینګې دي نشو د وځي د غټو ما ته کو د جبريل اے جبرئیل منھا اولای دا خلق سوق دي دا کم خلق دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وے ما ته جبرئیل وے داغه ست خواری دي هغه د سودونو پروګرامي چې کړه د دنیا کې نو دا هغه سود یاندي الله د موږ سود نه بچی دی واجنا علما ځکه کړي احادیث کې چې د سود او یا نقصان دي وی مر آسان کار دې کاروبار سره کوم په یو سیس کې پیسې کې دما میاش کې مال خلاصې بي غم چا دا باور کوم کفه د یو کې نقصان دي هغه وای زما خو او یا نقصان له د او یاو کې بیکارا لاندې درجه د سد سدا احس روا حدیث کې راځي هغه لاندې کمزوري درجه پاو یاو کې نقصان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 خلک دی او خو را سپورهخور وه نو الله الله ن الله هو کې لرری به لانتې ویللی پاغه چا چا خوړون کې نبی دی دا رنګې نهبیلی س سلام و ماته الله ویللی لا نه اللهلووالهته ول لانت ویللی دی الله پخپلا خپله پاغه خ چاغه ویخته یو زیکې د خپل ویخته سره د پاره د خایس د پاره د غټوالي د خپل ویخته سره د نور زنانه ویخته یو زیکې یاد زناور ویخته یو زیکې او یا خپل ویخته چې کټکړې دي نو هغه بیا دوپاره یو زیکې پاغه خزم د الله د طرف نالانت ته لعن الله الواصلتا او دارنګې ول مو سلهته خله با لانت دی چا هغه د بلېښځ نه تعلب کوي د اوږدوالې د وختو چې زما وویخته او د اوږدک دا په وختو کې یوځای کا یا بلې خځې ته ومالله وخته کټ کا او تمله وخته را ک چې زماویخته په غټشيښستهشي په دوالو لانت دی او دا او خری خپله الله کي کلو وی لان اللہ الواشمہ والمستوشمہ لعنت دا الله د پغه چاغه خال لګون کی خال په جنیک پستانبه پخا په زمانه د جاهلیت کې بدن کی استنند دست ګنڈولو نہبه اوقلا پاغي کی به یو قسم کیمیکلو زل شنو سره هغه بدن نکلو مساله غون دی بیا اغا پاتی شوه دا پارا دا حسن پا کې که دا پارا دا حسن پا دی مخ که دا پارا دا حسن پا دی زنک که دا پارا دا خائص پا دی مطک که لپیغمبر پا کوئی چه کمی زنانا دا کارو کپا غیم دا طرف نه لانت ته دا اولی زکا اغا خال چه ده نا اغا چې سیز ده چه اغی سر اوبا او بن جذب کئی پا خزا لانت تی وَالْمُسْتَوْشِ مَا آوَغَ خَزَاءَ چِ تَلَبْ کئی دَ د خُزُنَا دسا دخال لگو لود پارا چِ مَا لخال اُلگوا اس پا دیخ پا لا لانت ویده دارنگی پیغمبر پا کوئی من احدسا فیا حدسا او آوام محدسا فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين درس صحته فتوره پیغمبر پاکوی چاچ جول کو یو نو و چیزا چ چی په دین کې نه یو خلک د زانه جوړی پدین کډیر سیزون ان دی غلطو مولایانو جوړ کړی دي غلطو پیرانو جوړ کړی دي غلطو بادشاہانو جوړ کړی دي زانه د شورت د خلکو د ځان لپاره او او وا یا زیورکو دا څه کستا چا غدا کارونه کوي اغلی کور کې زیورکو اغلی په یو بیٹ کې یا په اوسمه کې زیورکو فالې لعنت الله ای والملائکۃ والناس اجمع پاغه بندا شچا ولذیور کو پاغه دا لانت دے پاغه فرشتو لانت دے پاغه خلق لانت دے سوچ پکار دے غلط و خلق ولذیور کو علم خندی ظالمان و تا کو علم خندی دارنگ نبی علیہ و سلام و اے اے. خیر کرده لا نه الله هو یوه داون نهاره اتخزو قبوره ابیا ا ووسالحي ممساج دا یوځې کراځ لا نه الله یودون نهاره اتخضو قبوره اامبیا اهم ممساج دا الله د پاغه پاګه نسوارو چاغې د پیغمبرانو قبرو نازې د سجدي ګرځولیو پیغمبر قبر ته راالي او غته به سجده کولا پیغمبر قبر ته راالي او داغه به سوال کاو چې زمنګ دا مساله حل کا الله پاګه يهودم لعنت لانت چاغې ویلو وقالت اليهود زر بن الله حضرت عزير داللا نائب دې وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى ویلو حضرتي صلی الله علیه و آله نا عبد الله دے الله وی زماد لانت پاغه خلقو باندے وسم پاغه خلقو لانت دے چه ذرب ول عزت ننو د پیرانو نغالی هغه ته سجدی کئ ته سجدی کئ یو ملنگ لروان ب ملنگ په شام ډبره برکا یا عصاته لعن الله اليهود والنساره دا په خپل خپله خيري کړی پیغمبر پاک الله کړی بل ویلي دا د ډېره سخت خلق دی لعن الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال لانت د الله دے پاغه زنانو او چغزان مشابه کید خصوص سره د انند د الله دے پاغه نارینو نو جوانانو چغزان مشابه کید خصوص سره الکان زان مشابه کید جنکو سره سړی زان مشابه کید خصوص سره چکه مشابهت خزو زپاره دے اوغه سړی ځان کې پیدا کئ هغه خوی ځان کې راولي الله وی زما او زما د پیغمبر په خلکو لانت ته زنه مخه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات والمتشبهات من النساء بالرجال او خو جزاب مشابه کئ د الکانو سره څنګه؟ آلکانو دورو دورو سونه په خودي بابلګه پشان د جینکو نه دی وختو خیال ساتي ما یو نوخار کی ګاډی کی ناستم نوخار د چوک چې کم دی دغه زکه ما یو کسولیدو وختمو شاته کونسی کړو ما وې د جنېبې ما چې خیالو کو ما آغا آلکو کونسی باقیده کړو دا, دا حالت لعنت دې په ځاخه بنده باره پدا سړی پداسه الګ چاغزان د چا سره مشابه کی حد جنکو سره ها جنکو غد غټ وخته وای ناغزان مشابه کړ د چا سره الکان سره دی دې فورې کټینګ ها دی دې بس کټه وخته یا د الک سر بسر تورې دا سه بیلګه بغیر د مانړه دا سه نن جنکو ما غبېشن بس هغه حلوطای یا سید دا سه سی بکری لري رک کده کان نوندې دا لعنت دې پځا سه خزر پیغمبر پاک او الله کور کې اکثر زنانا د لو پټو د سر د پټواله احتمام نه کوي وځاسم کور دې نه خپلې زنانا اخو مونږ دینه نه خبرو نه مونږه فوجونو مونږ باګه څنګه پوي کوه اگر مونږ پدی پوي کوه چې لا خو بہت نسکل لے و بیا کالج دے و بیا یو نسکی دا ٹھیک دا خط دی خو په پا پردہ کے خو دا تعلیم لگن دے ورکول غالی ہو لگو رے خوا چاگر دا دیسی لحاظ نکے نپا غضب کی او پا کې به وخت وقت تیرے رو را پا اولاد با من پو یکو پا اولاد به پوه یکو کشران با پو یکو مشران با پو چې د دردازی سے نه جدا والی ہو کی لڑی والی ہو کی نو ډیر سيزونه دي د مشابهت په کار څنګه داغي اهتمام وکو کم خيرې چا الله او پیغمبر لعنت والو تکری دي نو لعنت پکار دی پاغې او چې دا کم نه من کړیو نو داغې نه به من کړی هو لعنت یو بل ځای کې غاړه خړه کړې ده الله پیغمبر لن الله لانا دے پاغه چا غروان لانا اللہو لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور باز ایک قاریان ہوئی جائز ہے قاری تا سب پتہ لے گی قاری کو تشکران یاد کرے علم نه خبر نه دے غریب نن علم اکثر دا سے خلق تباو برباد کا چنب سے ہپ سو سپاری ہوگی قرآت ہوگی پېبا په مسالې کې به بیمبر لګيای فزائل او بیان چې چا سې کتاب کې منډري بسغه وي لکه یو سله لار شي یو زله هغه ویل کې خشاک راوړم وې کول خشاک نشتا نو هغه خشاک کې ارسره وړي واخو کې هغه ارسري بې دانو جدا څخه دې کو دا بده کوي واخري خشاک یې ارس پنتلي نو باز خلک په دې فرق نه پويږي چې دا حديث صحیح دی دا خبره صحیح غلط دا غلطه ده باز واعظینو کتاب پیدا کا او هغه تقریرون تقریر نمبر 1 تقریر نمبر 2 هغه ګوره خلکو توای د به کتاب لیکلی نه د قران علما غسر نه د احادیث علما غسر دین دی خلکو تباہ او برباد کوي اوبو ماته یو څو یو پلان دي خالص به خیر زیری لانت الله پیغمبر ویله لان الله زوارات القبور لعنت داله پاغل زنانه او چاغ روان دي مقبره تا روانه دې مقبره ته د لا دو پیغمبر بلحدیث کې راځي الله وي چې کوم خزه د کور نوته دلا پنید د مقبره او د قبرستان باندې لو هغه زنانه د شیطان په جال کې بندشوا په دالا په لالتون کې بندشوا سو پور چې دا خزه واپس دې کور ته نه لاغلې جال د شیطان کې دا اروان دا د جاهز دي حدیث سره با سکه نوی کتابو کې داسره لري یاد ساته په مسلو باندې ځان پوهه کول او داګه د لپاره عالی دي راغري نه سبا د نیټو او عالم دي د فهم مستاب مونږ سارم درس کو تقریبا سار په کومه تر یو له سپورې مونږ درس کو په دروازه الو باندې ماسوطان نشپک به دي بیا ته نه نهنين پورې مونږ دا درس نکو احاديث د قران د هس مسائل او پهغې پا د پاغې منګه قرآن د هدیزه حوالی پیش کوو هنوځان پو کول په دی مسلوکهه منځان پوه نه کو پهله اولادم پوه نه کوه اولاد به او سبا زمنیوان کېلاسه چای زمونږ خځېی او زمونږ بچی به زمونږ سبا غریوان کې لاسه چای چې تا زونه نو پوه کی په م دومه تعلیمونه کول په مار چې دا تعلیم کړی په تااج ددون د زمانه پیدا کړی چما په قران اوریدلې وځایل په خوا خو به زموږه ورها اوس بیٹک به نا تا ناس یو زینا اوس خو بس کور کېم کته شستانه کېم کته چې څوکي ګوري او او چې ځد نه کې او چې ځد کې دا پلانې دا پلانې لري دا قران ته وو ګورو حديث ته وو ګورو چاغه سیم ته بیان کوي اغه زموږه به راس ول به انده علاوه موږ نه پدې خبرو دا عمل کول او را راکې او کنزل کول مسلمان ته دا فسوق ده دا بد شهره سره په دینه خارج کی او هغه سره جنگ کول هغه سره جګړه کول دا سبب دو کفر ګرځيخه او نن ار یو مسلمان په بل سره مشت غریوان دي ها پنسه خبره معمولی خبره د دنیا لپاره خیای او سره هغه خبره کوي واز بس مافي زپریدا خیره واخر او دا وان رب العالمین